Oh, bună copii! Mă bucur foarte mult să vă văd Vă mulțumesc că ați venit Și sper că o să vă distrați cu noi Hei, ați întâlnit-o deja pe mădă E așa de amuzantă Mada! Hei, Mada! Unde ești? Mada! Sunt chiar aici! Hai să te prezinți Și să-i saluți pe copii nu pot veni, îmi este rușine de ei! Îți este rușine? Oh, haide, mădă! Copiii vor să te cunoască! Dar nu vreau să vin! Toată lumea o să râdă de mine! Haide, te rog! Și copiii te roagă frumos! Nu, nu vin și gata! Oh, haide deodată, mădă! Hai să-i cunoști pe copii! Hei, copii, când spun start să strigați cu toții. Vrem să te cunoaștem, Mădă! Hai să încercăm și vom vedea dacă reușim să o convingem pe Mădă să apară. Deci, 1, 2, 3, start! Vrem să te cunoaștem, Mădă! Bine, bine! În regulă! Vin! Oh! Ce faci cu pungla aia în cap? Nu vreau să mă vadă cineva astăzi, fiindcă Mă, amuzant! Bădă, arăți amuzant cu acea pungă în cap! Oh, bine! Așteptați o secundă! mă întorc imediat! Ok! Sunt gata! Mădă, dragă! Nu mai fi atât de stupidă! Și ia-ți punga aia din cap! Bine! Stai că mă întorc imediat! Vin acum! Dar toți vor râde de mine! oh mădă! Ce-ai pățit? Ești plină de bandaje! Da, fiindcă nu am ascultat-o pe mama! Ce rău arată! Um. Am spus nimic povestește ce s-a întâmplat cu tine, mădă Deci iar când am plecat acasă Am vrut să mă joc în cu ceilalți copii Dar mama mi-a spus să nu mă duc Fiindcă va ploua curând Eu nu am ascultat-o și m-am dus fără ca să mă lase Ei bine, și când am ajuns acolo a început să plouă M-am îndreptat repede spre casă Dar am alunecat și am căzut de pe bicicletă M-am lovit destul de rău Acum îmi pare foarte rău că nu am ascultat de mama Avea dreptate Ioi, chiar arată rău Cred că mama ta a fost foarte supărată Nu a fost bucuroasă când m-am văzut așa Mi-a spus că știe că îmi pare rău și nu e supărată pe mine Dar, fiindcă am fost neascultătoare, Mi-a interzis să merg în parc pentru o săptămână întreagă Ce păcat! Chiar mâine vroiam să ne întâlnim cu toți în parc Cred că vei face o excepție, nu? Nu, nu voi putea merge cu voi. Îmi pare rău. Trebuie să plec acum, să-mi termin sacinile prin casă. Pa, copii! Pa, ne vedem! Știți, copii, cred că astăzi am învățat cu toții o lecție foarte importantă. Pentru a reuși în viață, noi copiii trebuie să învățăm niște limite, să facem distinția între bine și rău și să ne asumăm anumite responsabilități. Regulile și sarcinile nu ne sunt date pentru a ne face nefericiți, ci ele sunt ca niște materiale de construcție care sunt folosite de părinții noștri ca să creștem și să devenim mai maturi. Dacă ascultați de părinții voștri, veți avea o relație mai bună cu ei. Credeți-mă, ascultarea e mult mai bună decât certurile, țipetele și pedepsele. Vă spun din propria experiență, învățați să vă ascultați părinții din dragoste și din respect și vă promit că veți avea o viață mai fericită. Și înainte să plec, vreau să vă amintesc că ascultarea este prima poruncă dată de Dumnezeu care este însoțită de o promisiune. Să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta ca să fii fericit și să trăiești multă vreme pe pământ. Să nu uitați niciodată acest lucru pentru că dacă veți fi ascultător, poate ne vom mai vedea. Pe data viitoare, pa copii!